Щойно я збирався зробити рішучий крок у бік від своїх нав'язливих спогадів, а виявилося, ступив на зустріч. Та ще й як? Чи варто казати, що я знову був засліплений і оглушений? Помітив, як переді мною зблиснув перстень. Схилився і недбало потрапив вустами в холодний камінець. І це зовсім вибило мене з колії. Я знову перетворився на 18-річного дебіла, що тремтить від хіті, нетерпіння та безвиході. Не пам'ятаю, як відсидів на цих оглядинах. Усі мої зусилля зводилися до того, аби вгамувати тремтіння, говорити рівним голосом, і щоб вона мене не впізнала. Певної миті цих жахливих заручень я усмідовлював, що весілля не буде» що мені треба негайно піднятися і піти. Я майже був готовий до цього, але щось утримало мене. Сиділи ми недовго. Пославшись на термінову ділову зустріч, я худко ретерувався. Мені треба було обміркувати, як зробити так, аби не образити ліку. Вона вийшла зі мною до ліфта. Дивена. Коли ми залишилися самі, до мене знову ніби повернувся зір. Ліка стояла переді мною, як втілення свята. Очі її променіли. Що я мав сказати? Дякую, маленька, розіграш удався. Але дивлячись на неї, я розумів, що вона просто загине. Не знаю, чому в мене виникла така впевненість. Вона загине. Або, або її спіткає та ж сама доля, що й мене. А я добре знав, що це таке. Я поцілував її, бажаючи лише одного, аби скоріше прийшов ліфт. Ну, звісно, на жодну зустріч я не пішов. Завітав до «Суок» – маленького ресторанчика, який викликав у мене зворушливі дитячі спогади. Він був зроблений у вигляді циркової кибитки. Стіни прикрашали малюнки з першого ілюстрованого видання трьох товстунів. Гімнаст Тибул в масці та чорному трико, лікар Гаспар Арнері з ретортою в руці – Кумедний учитель танців раз-два-трис із ніжно-рожевою порцеляновою лялькою під пахвою. Та, звичайно ж, дівчинка з дивним іменем Суок, що балансує на кулі. Я присів навпроти цього малюнка, замовив горілку і втупився в блакитно-сірий малюнок. Після третьої чарки, я не закусював, дівчинка на кулі здалася мені об'ємною, а вираз обличчя живим. У неї були руді кучері і зелені очі. Вона сміялась. Після п'ятої чарки я зрозумів, кого вона мені нагадує. Ліку. З Ненецька я подумав, що все одно любив би її. Вона мені випала, як карта. Тоді і тепер. Я вже любив її, коли дізнався, що в Лізи є дитина. Безперечно. Любив би в будь-якому разі, і від цього, мабуть, нікуди не подінешся. Отже, так тому й буде. Я любитиму і берегтиму її. І до того ж, якщо Ліза існувала в моєму житті як фантом, тепер я наблизився до неї в реальності. А це зовсім інше, ніж вдаватися до фантазій. Можливо, це дасть мені змогу перемогти їх, заспокоїтися. Окрім того, я зрозумів, що вона мене не впізнала. Подумавши про Лізу, я вже не міг зупинитись. Вона майже не змінилась. Навіть більше – вона була з тих жінок, яким вік лише додає шарму. Так, її риси загострилися, і від цього ще промовистіше відбилася на обличчя сутність її вдачі – яскравої, неповторної, досить жорсткої та безкінечно привабливої.